TÉRIDŐ A TUDOMÁNYVILÁGA KOSUTT RÁDIÓBAN Köszöntöm Önöket, Gimes Júlia vagyok. A TÉRIDŐben ma is a cukorbetegséggel foglalkozunk. Elsősorban azokkal a szövődményeivel, amelyekről mi laikusok keveset hallunk és tudunk. A kezelés hiányában a látás elvesztésével járó szemészeti szövődményekkel és az amúgy megelőzhető diabéteszes neuropátiával, amely érzéketlenné teheti a végtagokat, és akár amputációhoz is vezethet. Tegnap már volt arról szó, hogy Magyarországon körülbelül fél millió regisztrált cukorbeteg él, de van köztünk még körülbelül ugyanennyi ember, aki egyelőre nem tud arról, hogy cukorbajban szenved. Nagyon fontos lenne a betegség felismerése, hiszen a megfelelő kezelés, a táplálkozási szabályok pontos betartása, a rendszeres testmozgás segít a szövődmények megelőzésében. A Magyar Diabétez Társaság nem régen számolt be annak a kutatásnak az eredményeiről, amelynek során feldolgozták az elmúlt 14 év cukorbetegek ellátásának adatait. Ebből kiderül, hogy Magyarországon jelentősen javultak a diagnosztizált cukorbetegek életkilátásai, tehát érdemes felismerni a betegséget. Vitman Istvánt a Pécsi Tudományegyetem kettes számú belgyógyászati klinikájának igazgató professzorát hallják. Az elmúlt 14 év országos egészségbiztosítási pénztár adatait dolgoztuk föl, és ebből láttuk, hogy folyamatosan növekedett a cukorbetegek száma, azonban nem változott az amputáció, az alsó végtagi amputáció előfordulása. Ez azt jelenti, hogy egy sokkal nagyobb népességben ugyanannyi amputáció, tehát relatíve csökkent az amputációk előfordulása. A másik érdekes megfigyelésünk az az volt, hogy az infarktus előfordulása ebben az időszakban 2001 és 14 között a cukorbetegség körében 31%-kal mérséklődött. Az is kiderült, hogy az agyi értörténés, a sztrók előfordulása 26%-kal csökkent. És mivel ez a két fő halálok nem meglepő, hogy a halálozás előfordulása is 6%-kal mérséklődött, ami körülbelül 5800 halálozással kevesebbet jelent évente. Ennek az okát pontosan egy ilyen keresztmetszeti vizsgálatból, amikor nem követjük a betegeket, hanem visszafelé vizsgáljuk, nem tudjuk pontosan megmondani. Biztosan benne van a kiváló szívgyógyászati ellátás, a kiváló ideggyógyászati ellátás, de azt gondoljuk, hogy ennek része lehet a gyógyszeres kezelés jelentős változása, javulása. Egyrészt általánossá vált a cukorbetegek körében a zsírcsökkentő, úgynevezett statin gyógyszereknek az alkalmazása, mi jól tudjuk, hogy egy 25-30%- Halálozási csökkenést okoz. Másrészt intenzívebbé vált a cukorbetegség kezelése, mert olyan gyógyszereink vannak, Két új nagy csoport is van, amelyek nem okoznak leeső cukrot, Az Azt pedig jól tudjuk, hogy a leeső cukor és a halálozás között összefüggés van. Tudnék, el lehet képzelni egy amúgy is beteg szívű cukorbetegnél, hogyha hirtelen leesik a cukor, a szív ingerületképző és vezető rendszere nem kap megfelelő energiállátást, és ennek következtében ritmuszavarok léphetnek föl. Így tehát a leeső vércukor közvetlen halálokká válhat a szívritmuszavarán keresztül. Másrészt, ezek az új gyógyszerek nem növelik, sőt, van közöttük olyan, amelyik csökkenti a testsúlyt. És azt is tudjuk, hogy direkt összefüggés van a növekedés és a halálozás között. Mit tudnak ezek az új gyógyszerek? A hatásmechanizmusuk egészen új. Az egyik csoport az egy hormon hatású csoport. Kiderült, hogy a bélben termelődik két hormon, amelyik direkt módon befolyásolja az inzulin termelést, másrészt meg a cukrot emelő glukagon termelés csökkenti. Ennek a két hormonnak a lebomlását gátoljuk egy gyógyszerrel, és így ez a két hormon tartósan magas szintje fokozott inzulintermelést termelést, és a cukor anyagsire szempontjából káros glukagonnak nevezett hormon termelését csökkenti. A másik új csoport az egészen más hatásmechanizmussal fejti ki a hatását. Tudjuk, hogy a vesében a amikor át szűrődik a vér a vesén, akkor az elsődleges szűrletben megjelenik a cukor. De ezt az elsődleges szűrletben meglévő cukrot a vese sejtek visszaszívják. Visszaküldik a vérbe. Ez általában jó, hiszen fenntartja a megfelelő cukoranyagcserét egészségesebben. De cukorbetegekben ez tovább emeli a vércukrot. Na most ezek az új gyógyszerek ezek pedig azt csinálják, hogy gátolják ennek a cukornak a visszaszívását a vesében. És így a szervezet megszabadul egy bizonyos mennyiség cukortól, körülbelül 70 gram cukrot üdítenek ki ezek a gyógyszerek naponta, és ez nem csak azt jelenti, hogy csökkentik a cukorszintjét, hanem azt is jelenti, hogy energiától is megszabadítja a szervezetet, és ugye tudjuk, hogy a cukorbetegség legfőbb oka a szükségleteken túli energiabevitel, ez eredményezi az elhízást, és ez zsírlerakódás jelent minden sejtben, ér -izom szívizom szívizomsejtben, stb. Stb. stb. és ez a fajta zsírlerakódás ez nyilvánvalóan Károsítja egyszeres, minden ezeket a sejteket. Most, hát ez a gyógyszercsoport, ami a vesén keresztül üríti ki a cukrot, ez ezt az energiát kiüríti a cukorformájában a szervezetben, másrészt meg olyan hatása van, hogy kihozza ezt a zsírt, ezt a fölösleges zsírt úgy tűnik több sejtből is, és ezeknek a következménye az, hogy azok a sejtek jobban működnek. Ezzel kapcsolatosak azok a tavaly közölt megfigyelések egy nagyon jelentős vizsgálat alapján, hogy ez a gyógyszercsoport körülbelül 30% csökkenést okoz a szívérrendszer tekintetében. Tehát védi a szívet, védi a vesét, és közben csökkenti a vércukrot. Nyilván az lenne a jó, hogyha a fel nem ismert betegségeket diagnosztizálnák. Mit tehetnek orvosok, házi orvosok és betegek, potenciális betegek annak érdekében, hogy ez így legyen? Én nagyon hiszek az oktatás erejében, magam is oktató vagyok, egyetemi oktató, tehát azt gondolom, hogy az a folyamat, amit a Magyar Diabetes Társág elkezdett, nevezetesen, hogy oktatjuk a házi orvosokat a cukorbetegség szűrésére, diagnózisára, kezelésére, ez egy hatékony folyamat hosszú távon. Ettől nem lehet várni percek alatt változás, de azért ezek az elmondott statisztikák azt mondhatják, hogy ennek van ereje. És ezt most erőltetjük tovább olyan értelemben, hogy megjelent egy olyan lehet, hogy minősítést kaphatnak a háziorvosok a diabetológiában, a cukorbetegség kezelésében. Másrészt arra kell figyelni, hogy többet mozogjunk, napi fél óra fizikai aktivitást javaslunk. Az energiabevitel, tehát a kalória bevitel ne haladja meg a szükségleteket, és ez azt is jelenti, hogy mindenki felelős a saját egészségért. A diabetes alattomosan sokáig fájdalom és egyéb tünetek nélkül pusztít. Miért? Mi okozza a szövődményeket? Gerő Lászlót a szemülvész egyetem egyes számú belgyógyászati klinikájának professzorát hallják. A cukorbetegség felgyorsítja az amúgy is mindnyájunkban végbe menő érelmeszesedési folyamatot. Azt lehet mondani, hogy a kettős cukorbeteg legalább 10-15 évvel, tehát az ér állapotát tekintve 10-15 évvel öregebb, mint mondjuk egy nem cukorbeteg kortársa. Ez végül is aztán kísér és nagyérszövődményekhez vezet. A nagyérszövődmények azok, amelyek megrövidítik a kettes cukorbetegek életét. A érszövődmények a sztrók, illetve szívinfarktus, illetve, ami egyáltalán nem ritka, az alsó végtag erejének az elzáródása a következményes amputációval. A kísérszövődményekhez tartozik a szem és a vese tönkremenése, és egy kever dolog, részben anyagcsereok, ok, részben kísérszövődmény, az úgynevezett diabeteses neuropátia, amelyet korábban majd nem elég vettünk figyelembe, ma tudjuk, hogy nagyon sok egyrészt Okoz, másrészt hozzájárul a halálozáshoz, azzal is, hogy a neuropátiás betegen könnyebben, gyakrabban alakul ki például a veszélyes kamrai ritmuszavar, ami esetleg végzetes is lehet. Mindezeket a szövődményeket, ha nem is teljesen kivédeni, de azért vagy lassítani lehet, ha megfelelő a szénhidrátanyagcsere, ha jól beállítottuk a vérgyomást, és természetesen, hogyha rendeztük a zsíranyagcsere, a lipid státuszt. Magyarországon évente körülbelül ezer cukorbeteg veszíti ellátását, pedig közülük 900 ember látása megmenthető lenne. Pap András, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikájának docense, bemutat egy olyan lézerberendezést, amivel ez lehetséges. Ezzel szemfenéki lézerkezeléseket lehet végezni, amelynek az egyik leggyakoribb indikációja a cukorbetegség. Szukorbetegség súlyosabb formája során kóros érburjánzás alakul ki a látóhártya felszínén, később ez a kóros érburjánzás beterjedhet a szembe fele, és lehúzza az idekártyát, ideghártya leválást, következményes vakságot okozhat. Egy meghatározott stádiumban kell ezt a lézerkezelést elvégezni, és a lézerkezelésnek pedig a célja az, hogy a perifériás retinának az oxigén, igényét csökkentendő, ezáltal a kóros indukáló faktora is csökkenek, és a kóros megáll, és visszafejlődhet. Így megmenekül az idekártya a fenyegető levállástól, és a fenyegető vakságtól. A lézerkezelés másik indikációja, a diabétesz esetén pedig, amikor az éleslátás helyén vizenyő alakul ki, ennek a vizenyőnek a csökkentésére is alkalmas az a lézerkezelés. Az éleslátás területének közeli részeit, ahol vizenyő van, meghatározott módon meglézerezzük, és ezáltal a látóhártya kiszárad, ezáltal a látóilleség megmarad, sőt, kicsit javulhat is. Tehát tulajdonképpen minden cukorbetegnek rendszeres időközönként el kéne menni a szemészhez, ugye? Így van, ezt természetesen így van. Az első szemészeti vizsgálat a betegség felismerésekor szükséges, és azt követően a szemész orvos által meghatározott időszakonként rendszeres ellenőrzésre szorulnak. A, betegek. a cukorbetegség okozta vakság 90%-a megelőzhető lenne helyes vércukorszinttel, helyes vérnyomás beállítással, valamint az időben elvégzett szemfenéki beavatkozásokkal, lézerkezeléssel, súlyosabb esetben műtéti beavatkozással. A diabétezes neuropátia nem csak veszélyes szövődmény, de sok szenvedést is okoz a cukorbetegeknek. Meggyógyítani nem lehet, megelőzni azonban igen. Tabák Ádámot a Szemmelvész Egyetem Egyes számú belgyógyászati klinikájának diabetológusát hallják. Diabeteses neuropátia a cukorbetegség úgynevezett kisér szövődménye. Az idegeknek nagyon nagy az oxigén és energiaigénye, és ezért egy sűrű érhálózat veszi körbe ezeket az idegeket, és a kiserek károsodása a cukorbetegségben gyakorlatilag ezeket az ereket is károsítja, és így az idegek is károsodnak, elveszthetik a borításukat, ami egyfajta szigetelés és a ingerületnek a vezetését segíti elő, és maguk az idegsejtek is elpusztulhatnak, illetve az őket borító sejtek is elpusztulhatnak, és ennek kapcsán érzéki zavar, zavar alakulhat ki. Ezt az a dozó szint hozza létre az ereknek azt a károsodását, aminek ez lesz a következménye? Igazából ez egy olyan kérdés, amire hát ma is keressük a választ. Azt gondoljuk, hogy a magas vércukor szint következtében olyan anyagok keletkeznek a vérben, az falában, amelyek reaktívak, és ezek a fehérjéket elkezdik károsítani, és ennek megfelelően megváltozik a szerkezetük, megváltozik a funkciójuk, és nem tudnak úgy működni, ahogy kellene. És emiatt beindul egy folyamat, ami ezeket a a séteket károsítja, a pusztítja. Mik ennek a tünetei azt mondta, hogy érzés érzésavar, fájdalom. Ugye alapvetően arra kell gondolni, hogy az idegek károsodása az legkönnyebben a leghosszabb idegeknél lép föl. Tehát, hogyha a diabetes és neuropátiára gondolunk, akkor elsősorban az alsó végtagi tünetek szoktak először megjelenni, és lényegesen később a felső végtagon, kétféle neuropátiát szoktunk elkülöníteni. Van egy úgynevezett szenzoros neuropátia, mert hogy az érzőidegeknek a károsodása lép föl, és ilyenkor szintén kétfélet van amikor úgynevezett negatív tünetek vannak, azaz nincsenek. Aszaija a betegnek, kiesik az érzés, talán az a legrosszabb, hiszen ilyenkor nem érzi meg azt, hogyha megsérül mondjuk a lába, vagy nem érzi azt, hogy a talpán hogyan jár, vagy valami egyenetlenségre lép, tehát megnéj annak a kockázat, hogy elesik, vagy megsérül belelép egy szögbe, és már csak egy súlyos fertőzést fogunk venni. A pozitív tünetek azok, amiket a beteg észlelni fog, és ezekkel fog leginkább orvoshoz fordulni, ez lehet fájdalom, egy ilyen égő érzés, harisnyaszerű, vagy eloszlásban, kesztyűszerű eloszlásban a felső végtagon. Ez kellene leginkább éjszaka szokták jelezni a betegek, a takaró égeti a lábukat, az ujjaikat, és ezzel sokkal gyakrabban fordulnak orvoshoz. A negatív tünetek azok inkább szövődmény formájában, tehát mondjuk egy súlyos lábfekély az, ami el fogja vinni az orvoshoz, akkor megvizsgálják a neuropátiát, és kiderül, hogy nincs érzés a lábban. Egy jól kezelt cukorbetegnek jó eséllyel nem lesz neuropátiája élete végéig. Egy rosszul kezelt cukorbetegségnél 5-10 év alatt kialakulhat, illetve egy olyan kettes típusú cukorbetegnél, akinek még nem ismert a cukorbetegsége, de a vércukra már magas, lehet ez az első tünete a cukorbetegség felfedezése kapcsán. Az amputáció miért lehet ennek következménye? Tehát mitől fajulhatnak el a dolgok odáig, hogy egy lábat le kell vágni? Ez gyakorlatilag egy összetett kérdés, hiszen arról van szó, hogy a cukorbetegség nem csak a kisereket érinti, amiről az öt beszéltünk, hanem a nagyeket is. Tehát itt minden fronton gyakorlatilag a keringés veszélyben van. Tehát lehet egy nagy érbetegség, ami alapvetően érszükületes Fekélyeket okozhat, illetve lehet ez az úgynevezett neuropátiás kísérbetegség, ami szintén fekélyeket okoz. Arról van szó, hogy mivel megszűnik a megfelelő érzékelés a lábon, a talpunkon a nyomás eloszlás megváltozik. Ugye Normálisan a járás közben gyakorlatilag a nyomás teljesen eloszlik a talpnak a járó felületén. Egy cukorbetegben megváltozik a mechanika. Egy ponton lesz a nyomás, ezen a nyomási ponton kialakulhat egy kis fekély, ami fájdalmatlan, ráadásul egy pörkfetát ki sem fog derülni. A magas cukor következtében a fel fertőződési hajlam is megnő, tehát kialakulhat egy fertőzés, ami akár a csontot is érintheti, mély betörő fekélyek alakulnak ki, és ezeknek nagyon rossz a gyógyhajlama. Az idegrendszer nem csak ahhoz kell, ugye, hogy érzékeljünk, hanem a helyi gyulladásos folyamatoknak a kezelésében, szabályozásában is részt vesz, tehát a sebgyógyulás emiatt is rosszabbá válik, amiatt is, hogy a magas vércukorszint mellett azok a sejtek, amik a regenerációt beindítják, azok nem tudnak megfelelően működni, és ez is tovább fogja rontani a sebgyógyulási hajlamot. Hogyha valakinél kiderül, hogy ilyen diabéteszes neuropátiája van, és nincs érzékelése, akkor nem lehet megtanulni úgy csinálni, minthogyha lenne. de tudatosan nem lehet... Arra törekedni, hogy rendesen járjon, megnézze a lábát mindig, hogy mi van. Az egy alapvető feladata a cukorbetegnek, hogy minden nap megnézze a lábát. Ha nem tud a talpára ránézni, akkor akár egy tükörrel, vagy valaki a családból minden nap nézze meg, hogy van-e bőrkeményedés, apró sérülés, körbenövés, és ezeknek gyakorlatilag szakember által kezeltnek kell lenni, ezeknek az eltéréseknek. Nagyon néz megtanulni úgy járni, hogy a terhelés megfelelő legyen, tehát ezt magától megtanulni nem lehet, de erre szolgálnak olyan cipők, amelyek elosztják a nyomás viszonyokat, illetve ma már egy számítógépes rendszerrel a járás mintát fölveszik, és ahhoz idomítják a cipőt, tehát úgy fogják elhelyezni benne a különböző Púpokat és lankásabb területeket, hogy a nyomás egyenletes legyen. Ha már kialakult egy ilyen fekély, ugye, akkor akár a fekély körül egy gyűrűvel, a fekély területéről le tudjuk szedni a magas nyomást, elosztjuk a körülött levő területeken, gyakorlatilag ugyanezt kell csinálni, amikor még nincs fekély, tehát a nagy nyomású területeket tehermentesítenünk kell, és a láb többi részére kell a nyomást adni. Milyen kezelési lehetőségei vannak a neurópátiának? Van-e bármiféle gyógyszeres vagy egyéb lehetőség? Alapvetően azt mondjuk, hogy megelőzni kell diabéteszes neuropátia kialakulását, ehhez a magas vérnyomást és a vércukrot kell normalizálni, illetve a normálishoz a lehető legközelebi szintre lecsökkenteni, és nyilván ennek akkor van jelentősége mondjuk egy frissen felfedezett cukorbetegségnél, hogyha az életkilátások olyan hosszúak, hogy valóban van reális esély arra, hogy kilakuljon egy neuropátia, tehát a megelőzés az 10-15 éves távlatot jelent legalább, tehát egy 90 éves embernél, ha nincsen nagyon jó karban, akkor arra fogunk törekedni, hogy jól érezze magát, és nem arra, hogy mindenáron normalizáljuk a vércukorszintet. Ha a neuropátia fájdalmakat okoz, akkor a fájdalom csökkenthető bizonyos gyógyszerekkel, ezek nagyon hatékonyan tudják a fájdalmakat csökkenteni, valóban utána jobban tudnak aludni a betegek éjszakánként oki kezelés lehetősége is fennáll, tulajdonképpen az ideghüvelyeknek a védelmében, a B-vitamin készítményeknek van szerepe, és ezeknek a gyulladásos vagy ezeknek a reaktív gyököknek a megkötésében ezek az anyagok hatásosak lehetnek. Itt lényegesen hosszabb időről van szó, tehát a hatás nem fog kialakulni pár nap alatt, hanem adunk mondjuk egy infúziós kúrát, vagy valaki szed egy ilyen típusú gyógyszert, és akkor 3-4 hónap múlva fogja azt érzékelni, hogy esetleg a neuropátia enyhül, ami adott esetben azt is jelentheti, hogy a lába az ad addig teljesen érzéketlen végtagon egy fekéttel kezd érezni. Tehát nem feltétlenül kellemes a betegnek, de ez már egy oki kezelés lehet. Egyes típusú cukorbetegség esetén, ezt hívják fiatalkori cukorbajnak is, a hasnyálmirigy inzulin termelő sejtjeit az immunrendszer elpusztítja. Az inzulin termelés teljesen megszűnik, így azt pótolni kell. A betegek a diagnózis pillanatától kezelésre szorulnak. Sokáig abban reménykedtek az orvosok, hogy elhunytakból származó hasnyálmirid beültetésével a betegség gyógyíthatóvá válik. Most arra ez a remény ugyan szerte foszlott, de a kutatók nagyon érdekes, új megoldási lehetőséggel álltak elő, például állatok májában hoztak létre inzulintermelő hasnyálmirid Gerő László belgyógyász professzort hallják. Létezik a teljes haslámrít beültetése, ez egy elég nagy műtét, viszont ennek az eredményei meglepően jók, ma Magyarországon, ha egy cukorbetegnek tönkre megy a veséje, ami ugye a betegség egyik szövődménye, és az megoldható, mert ugye minden donorszermék rendelkezésre áll, akkor az egyes típusú cukorbetegségben vesét és használmégyet együtt ültetünk be, és ezeknek az eredményei nagyon jók, akár 10-15 évre eldobhatja a beteg az insulint. Még egyszerűen mondom, hogy egyes típusú cukorbetegről van szó. Most a sejtek, az inzulin termelő sejtek, vagy ahogy szokták mondani, hogy benne vannak egy ilyen sziget a Langenház szigeteknek, a beültetése, az technikailag szintén megoldott, a baj az, hogy ezek a szigetek nem működnek túl sokáig. Hogy miért nem, ezt nem pontosan értjük. Tény, hogy ezért az utóbbi években a Langeház sziget beültetés egy kicsit háttérbe került, nem csak ezért, ezért is az eredmények nem olyan jók, mint ahogy vártuk, Azért is, mert sok sziget kell, és azt két-három esetleg négy használmirigyből tudjuk csak kinyerni. Tehát amíg azt mondom, hogy egy betegnek, ha sebészileg ültetjük akkor elég egy használmirigy, akkor a Langenház szigetből teti, és az elhasználok három-négy használmirigyet, miközben amúgy is óriási a donorszerv hiány. Tehát egy kicsit emiatt is más módszerek kerültek előtérbe. Igaz, hogy ezek még kísérletes stádiumban vannak, de rendkívül érdeklődik. Köszönöm Kiderült, hogy bizonyos vegyületek, amelyek a fejlődés során elősegítik azt, hogy a használménybe kialakuljanak a hormontermelő sejtek, így az inzulintermelő sejtek is, ezeket irányítják bizonyos anyagok, és ezeket úgy hívjuk, hogy transzkripciós faktorok. Ha ilyen transzkripciós faktorokkal kezelünk kisérleti állatokat, akkor azokban egész más szerven, például a májban, megjelennek ezek a bizonyos inzulintermelő szigetcsoportok. Ez állatkísérletekben nagyon jól megy már, hogy ebből mikor lesz esetleg emberi kezelés, mikor lesz emberi klinikai kezelés, hát erre természetesen nem tudok válaszolni. Ezek az anyagok normális körülmények között a magzati életrészei és a magzatban biztosítják a hasnyármirigy sejtek megfelelő szakosodását? Igen, ez pontosan így van. Ezek a magzati életben, ugye a hasnyálmirigyben is, hát vagy más szervekben is, a megfelelő sejtek kialakulás segítik elő. Tudjuk azt, hogy amikor egész kezdetleges még ugye a szervek állapota, akkor ezek a sejtek úgy szoktunk nagy pluripotensek, tehát sokfelé alakulatnak ősejtek, és amikor aztán a fejlődés megy előre, akkor egyre inkább beszűkül ez a lehetőség, ugye is a említett transzkripciós faktorokkal, csak bizonyos szélsejtek, szélszervek ki alkulhatnak. Kérdés, hogy ami egy állatban, egy kisredes átba kijön, vajon az az eredmény átvihetője a humán gyakorlatba, ez csak a jövő dönti el. Mi az a pont, amikor ki lehet próbálni, hogy mi történik, hogy egy ember máján hasnyál, mindig termelő sejtek keletkeznek? Természetesen csak úgy, hogy ha megpróbáljuk, de hát amikor nagyon biztosnak látszanak az állatkísérletek eredményei, és lassan ott tartunk, hogy nagyon biztosnak látszanak, nagyon megbízhatók az eredmények, akkor meg kell keresni azokat a betegeket, hát egyrészt hajlandóak részt venni egy ilyen vizsgálatban, mert azért nem kis dologról van szó. Másrészt, mert általában olyan betegek kellenek, akiknek, hát, bocsánat, akik nincs olyan sok vesztenivalójuk. Tehát már kell vannak teli, régóta inzulinkezelésen, esetleg nem jól sikerül beállítani az anyagserét inzulinkezelés mellett is, hiszen vannak olyan labilis anyagseré betegek, akik, még ha be is mindent, akkor is óriási a vércukor ingadozás. Tehát olyan betegeket kell ilyenkor találni, akik tényleg nagyon sokat nyernének akkor, hogyha valamilyen domodon visszahozhatnánk a saját úgynevezett belső inszulint termelést. A téridőt hallották. A szerkesztő Gimes Júlia, munkatársa Magsai Helga. Műsorunkat este 23 óra 36 perckor. Megismételjük. Az adást megtalálják a www.mediaclick.hu internetes oldalon. Köszönjük figyelmüket!